Érdekérvényesítés, lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi akciók. Demokrácia most a civil Rádióban az FM98-on. Köszöntöm Önöket, ma Bányai Géza a műsor szerkesztője, a pedig Maurer György, és ő lesz az, aki az előbb felsorolt akciókat az életében sokféleképpen megnyilvánította. Régi ismeretség amilyen, hát a hát a, a közvetlen ismeretség is, amit talán a Budapestlubnak a, a, a tevékenységez kötődik, amikor majd a bekapcsolatunk, az is már közel 20 év körül van, 15-20 év. De az első ö, Alkalom, amikor a nevedet megismertem, akkor még nem találkoztunk, az a harmadik part című folyóirat volt, ami annak idején, ez mikor volt, 89-90? 89 ben 89-ben, hát az egy esemény volt a harmadik part, és én pedig a barátaimmal a Kagylókőd című folyóiratot szerkesztettünk, és egy nagy ilyen szellemi rokonságot éreztünk. És... Menjünk vissza egészen, a, a, nyugodtan vissza, mert az életednek a, a leges pontjához is. Én olyannak ismertelek meg, mint aki a szememben a, az igazi civil, aki, aki nem annyira, ö, tehát az életedben, mintha mindig olyan dolgokkal foglalkoznál, ami, ami nem az ön érvényesítésnek a... A, a, az eszköze, hanem, hanem valami, valamit, valamiben valami akarsz tenni, valamit változtatni a világon. Vagy, de ezek így nagy szavak, mert én ezt a, ezt a nagy, hogy mondjam, képet hozzása se tapasztaltam. Kérdés nem hangzott el, úgyhogy mondhatok bármit, <gül> amit igen, igen. akár nosztalgiázhatok, amitől igyekszünk megóvni a hallgatókat. Mégis azért visszaugrok az én civil létemnek az első projektjére, most ezt a szót fogom használni, ugyanis időben ugorva ma projektmenedzser vagyok, és állásban, és rájöttem, hogy nekem az egész életem egy projekt fűzér. Uh, valamilyen ügyekért felizzottam, uh, valamilyen célokat kitűztem, és akkor elkezdtem ebben a témában uh, tanulni. És sokan, sokat voltál ilyen állásban? Gondolkodni állásban, többnyire nem. Ezeket uh, uh, jellemzően uh, uh, saját, uh, uh, hát, azt mondhatnánk, hogy kettelés, de ez nem annyira jó szó. Mindjárt ki fog derülni, tehát visszaugrok az leges -legelsőre. Csináltam egy kis jegyzetet, nem az, hogy felolvassam, csak a magam memóriát, memóriát is megtámogatni. Tehát 1979-ben egy ismerősöm, aki akkor a Moszkva tér a profitája volt, és hosszú fehér kaftánban járt, és nagyon okos dolgokat mondott. Megkérdezte tőlem, hogy nincs kedvem vele, csöves fiataloknak egy klubot csinálni. Ő a valamelyik kerületi, azt hiszem hatodik, hetedik kerületi, nyolcadik kerületi e, kisznek vagy helységét megszerezte, e, hogy mm. pont, pont, pont. Nos, akkor csináltunk egy Kornéllal, egy csöves e, szóló klubot. Na most, e, hát én akkor már éves voltam, e, sok minden volt mögöttem, Éppen újságkihordó voltam, éppen a katolikus teológiára jártam civil hallgatóként, mi sem természetesebb tehát, hogy egy csöves klub. <kül> De hogy ez a kifejezés most már nyolcsor elhangzott, fogalmunk sem lehet, ugye, hogy mi volt mögötte. Az első három alkalom, mert ennyit élt meg, arra én csináltam egy szellemi tervet, hogy miről fogunk beszélgetni, és én a módszertani ember vagyok, tehát mindjárt ki is találtam, hogy úgy kellene e, csinálni ezt a klubot, hogy sem nem előadás, sem nem csak fecsegés, hanem és akkor csináltam egy módszert arra, hogy én viszek problémákat és kérdéseket, ahhoz felkészülök irodalommal, és ez bedobom beszélgetésbe, hogy, és egy hogy gördül elül a beszélgetés, újabb és újabb szempontokkal gazdagítom, pisz, piszkálom, élénkítem a fantáziát. És a három téma személyiség, szabadság, társadalom. Az első alkalommal, nem a szabadsággal kezdtük, szabadság, személyiség, társadalom. Az első alkalommal a szabadsággal foglalkoztunk csak. A jelenlévők beszélgetés során sikerült rádöbbenteni őket, valószínűleg nem 10 perc, hanem 110 perc után, hogy valójában csak fecsegés Emberek, a részünkről az, hogy szabadok szeretnénk lenni. Igazság szerint a szabadsággal járó állapot az egy inkább egy nagyon veszélyes és ö, olyan érzés, amivel sok ember nem tud mit kezdeni, uh -huh. és szívesen menekül inkább kötöttségek közé, mert ennek a felelős, stb. stb. Uh -huh. a, aztán a második alkalommal beszélgettünk arról, hogy ö, ö, a, tehát a szabadság után, hogy ahhoz, hogy igazán szabadok merjünk lenni, milyen személyiség és belső fejlődési utat kellene járnunk. És a harmadik alkalom pedig, hogy ahhoz, hogy ez megtörténhessen, e, milyen társadalom lenne szükség. Na ez volt, amikor betiltották a klubbot, tehát Betiltották. Igen, igen, a tehát nem. a beszélgetés végén a helyi klubvezető és a ilyen feladattal megbízott e, KISZ megfigyelő e, izgatott és bizonyos értelmen piros arccal behívott minket, és fel, fel fel felajzva azt mondta, hogy hát ez így nem mehet, ez így nem lehet csinálni. Nem és mondhatok próbált... valami olyat? Hát ugye csak szabadságról, személyiség fejlődéséről, és a személyiségnek kedvező társadalmi feltételekről gondolkodtunk hangosan, mm -hmm. és ami a legveszélyesebb volt, hogy az embereket, akik bejöttek oda, csövesek, nem csövesek különböző korosztályból, a három alkalom teljesen felajzotta arra, hogy készüljenek és gondolkodjanak. És úgy váltunk volna el, ha nem tiltanak be mindenki, hogy többen mondták, hogy utánéznek ennek, utánolvasnak ennek, ők felkészülnek erről a részéről, felkészülnek. Szóval egy, egy, egy hirtelen egy nagy önképzőkör uh -huh, alakult ki, uh -huh. és egy közös gondolkodás indult el, ami uh -huh. azonnal az akkori kisnek rémisztő volt. És Még azonnal azt, köszönjük, és ebből közvetlenül nem kérünk. Nekem persze nagy sikeremény volt, uh -huh. mert a metodika működött. Ég, de még tíz év hátra volt ahhoz, hogy az ilyesmit igazán szabadon lehessen csinálni. Pontosan. Vagy uh... hát 6-7, mert már azért 86-7 körül már valamit lehetett kezdeni, de igazából 89 volt a fordulópontja ezeknek a dolgnak. Szóval ez, ez volt az első, amit úgy mond, uh -huh. uh, ilyen civil dologként. Az előbb. Egy, uh -huh. ha csak nem akarom nagyon elterelni hogy a történelmének a dolgokat, de ha most, hát ez most 40 éve volt körülbelül, Körülbelül, igen, arra, pont, mint, igen, igen, körülbelül egy olyan éve volt. Ma ezt meg lehetne csinálni ugyanígy? Most feltételező, hogy mondjuk nem fogják betiltani. Hát az... Tehát az érdeklődés azekben a ma persze más a csöves, mint ami akkor volt. Ez igaz? Jól gondolom. Nem vagyok most benne, tehát az a... az, az érdekes, Én... hogy... és sokkal nagyobb. Fásultságot és, és hitetlenséget érzek, vagy bizalomvesztést az emberekben, ahhoz, hogy egyáltalán ilyen témákat nagyon, ahogy mondjam, aktívan szeretnének megbeszélni. Igazad lehet, ugye most egyszerűen nem érintkezem, nem, tehát uh -huh. be kell vallani, most nem érintkezem olyan körök, vagy emélyen. nagyon áttételsek az információim, tehát nem tudom megítélni az esélyét, uh -huh. csak a csak vélekedést, mondhatok róla. Vissza. De nem sztorizni akarok, tehát és talán elmondom a motivációt, tehát én akkor 20 évesen már, akkor 20 évesen 55 születésű vagyok. Kicsit megragadtam a tizenéves kor problématikájába, amit úgy is nevezhetünk egyszerűen, hogy mi leszek, ha nagy leszek, de ha komolyabban fejezem ki, hogy végül is mi végre vagyok a világon. Mm. És erről szólt az életem, és azt gondoltam, hogy ez olyan kérdés, amivel tartósan érdemes foglalkozni. Mm. És akkor tettem kitérőt így a katolikus teológiára, uh -huh. mert hogy ott volt egy számomra hiteles tanár, aki először oda ragasztotta a figyelmemet, úgy, hogy magam nem voltam vallásos, és nem voltam hívő. Uh -huh. És az órák kezdetén, amikor egy-egy éma elhangzott, akkor én szerényen felálltam összetett kézzel, és tehát én is próbáltam eljátszani. hogy ebben... ezt gondolatilag... Azt érzem, hogy egy nagy rugalmasságot igényel, hogy, hogy végig tudja előni egy, hát tulajdonképpen teológia, az ugye egy, egy hát ez az egy, egyháznak, ez a katolikus egyháznak a, a, a hit tételei tanítja, tulajdonképpen tételesen, és a mögötte, mögötte levő filozófiát, tehát még a vallásos, hogy mondjam, filozofiai érdeklődésben is egy eléggé, hát, célhoz kötött, vagy inkább intézményhez kötött tanulmány. Ez akkor minek számított? Vagy miért érezted azt, hogy, hogy ebbe, ebbe valami olyan valamit neked meg kell tudnod, vagy meg kell tanulni? Hát ez már személyes történet, nem tudom mennyire fér bele, két maulat a belefér, tehát a kereső tizenéves az találkozott egy, egy hiteles hívő emberrel, Rájött, hogy vallásosnak lenni, nem egyenlő hülyének lenni, és ennek mentén, és ezzel a kérdőjellel a fejemben, most már magamra fordítva a megfogalmazást kerültem oda, hogy meghallgassam, hogy mit is mondanak ezek a világról, az élet értelméről, és akkor Nyíri Tamás, akinek a filozófiai előadásait hallgattam, ahogy fogalmazott, amilyen összetetten nézte a kérdéseket, ahogy körüljárta, ahogy mert, biztos, hogy az egyháza számára kényes kérdéseket feltenni, az szintén hiteles volt számomra, és ez, ez elég volt ahhoz, hogy én a civil hallgatóként úgymond regisztráljam ott magamat, indexet kaptam, eljártam a vizsgákra, és hát egy sajátos amerikai típus egyetemként a ki, általam kiválogatott tárgyakat, azokat fél évente felvettem, elvégeztem és levizsgáztam belőle, és hogy a, a lyukas időt kitöltsem, hát átnézné a bölcsészkarra is, valakitől megtudtam, hogy... A lyukas idő az, az lenne, amiben a többiek papnak tanulnak? Igen, mm. igen, igen. Mert hogy nem az összes teológiai tár mm. nem vonzott annyira, vagy túl, túl lila volt. Nyilván a valás gyakorlata kapcsolatos igen, ismeret igen, is, amit nem Igen, igen. Mondani. Hát vagy görögül nem, akart, ugorögül nem akartam, akartam mm. megszanulni, mélyebben nem akartam mm. el, csomó dolgokban. Mm -hmm. De ami, amiről úgy gondoltam, hogy az én kérdéseim és probléma le ami lehet benne, érdekes, és egy-egy mintavételen elejéig belehallgattam patrisztikába, és most sorolhatnám mi mindenbe. De mellette akkor ez kiegészítősként átjártam a bölcsészkarra, és ott minden regisztráció nélkül, élve az állampolgári jogommal, pszichológiára jártam be, mm. pszichológiávodásokra, szociológiára, Almásihoz, Shakespeare szemináriumra valamennyi egy fél év nyelvelméleti kurzust is elvégeztem, úgyhogy reggelente újságkihordó volt. Ez az az állampolgári jogommal, ez egy ilyen, hogy mondjam, szabadjárása volt már akkor is? Képzeld el, hogy tehát Megtudtam, hogy ez jó. Olyan... megtudtam, hogy nekem erre jogon van Igen. valamilyen valaki, mm. honnan megtudtam. És a, maga az, hogy a, a teológiára bejártam, az is egy ilyen volt, hogy volt, volt valami szinte jogi kiskapú, hogy ezt így valahol megtudtuk, hogy, hogy be, be lehet járni hallgatónak, és akkor utána még az is kiderült, az kicsikét hesitáltak rajta, de hogy indexet is kiválthatok. És én a nap tehát nem nem kurzusokra, mert aztán indultak a levelező kurzusok, aminek sok hallgatója volt, mm. akkoriban indult tanárokat nagyon nem de mi a rendes nappali kurzusokra jártunk be, abba az időbeosztásba és ö, bejártam, bejártunk. Ö, a többes szám annyi, hogy négy, négyünkre emlékszem, akik jártunk hasonlóképpen civilek, aztán biztos voltak mások is, abban a három évben, amikor én ott voltam, négyen jártunk, és bejártunk szemináriumra és ami már ugye egy intenzívebb jelenlét, mert hogy a Bolberitz-Pálnál kezdtünk el filozófiai szemináriumi uh -huh. gyakorlatokat. A feladatot az kaptunk, hogy, hazudtuk. Ja, tehát egyszerűen részt vettél, tehát, tehát hogy mondjam, a, a kommunikációban is részt vettél. Igen, igen mert az már egy szeminárium, ahol a tanáron kívül első alkalma, a hárma, majd utána ketten vagyunk, és uh -huh. Hát az már egy ilyen intenzív uh -huh. Hát ö, nem akarok <coughs> egy nagyot ugrani, ide. tulajdonképpen azért mégis nekem most jön ide, hogy te akkor olyan kettelésből jártál egyetemre igazából. Hát én nekem Tehát a az összességében... életem volt, hogy miről szóljon az életem. De nem akartál diplomát. Ö, ez nem volt cél, hogy ne legyen diplomám. De nem is volt cél, hogy legyen, nem? Nem, nem, ez annyira másodlagos volt, Hogy ötödleges volt. Szóval hát, te inkább úgy csináltál, mint egy milliómas, aki ugyan nem milliómas, mert újságot árul, de kecselésből tanultál. Igen, hát én reggel kiortam az újságot, és akkor otthon voltam nyolca ra és attól, ahogy kezdődtek az órák, bent voltam most az iskolában. képest, és mondjuk, én nem pont ide gondoltam megkérdezni, de te végül is elvégeztél egyetemet. Igen. Te ezt most csináltad meg, majdnem 35 évvel később. Hát végül is 60-hoz közeledve, hogy még és szikődne legyen egy diplomám, miközben az élettörténetemben eléggé sok olyan szakasz szerepel, például érteméklub szervezése, De. meg hasonló tevékenységek. Na most ez csak a megfogalmazás szintje, mert valójában volt egy kis ráérős időszak az életemben. A párom, a feleségem támogattam abban, hogy elvégezzen két, nem a papírér, hanem az érdeklődése, ő is a, a midlife krízis után uh -huh. érdeklődése másfelé fordult, és ő is elvégzett, hát két egyetemfélét, párhuzamosan egymással, és abba az irányba vette, és miután ezen túl voltunk, egy nyári ö, teraszon, ügycsörgő, borozgatós, kocintgatós egy barától beszélgetésen, akkor felmerült, hogy hát esetleg ráérnék én is, és Szóval elvégeztem a, ö, egy közgazdászként méghozzá ö, szak, szakirány, ha ez mond valakinek valamit, kontrolling szakirányt választottam, mert az tűnt a leghúzósabbnak. Például a 40 évet tanult középiskolai matematikát kellett felidézni. A demokrácia. Most című a Civil Rádióban Bányai Géz vagyok, Maurer Györgyel beszélgetünk. A Hát egy civil élet tulajdonképpen, nekem ez volt az elképzelésem, hogy mutassuk be azt, amikor valakinek az egész élete egy olyan igazi civil élet, ami ugye itt a a, a, a fiatalkorodat kezdtük el időrendbe, mentél egy-két dologban, de hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy idézelbe véve későn érő emberként most érted el azt a hogy mondjam, polgári létet, amit mások uh, igyekeznek mondjuk 25 éves korukra megszerezni. Értve az alatt, hogy, hogy diplomás uh, emberként állást vállalhassanak. Igen, ez kis uh, furcsának hangzik. Valójában egzisztenciális értelemben volt a 90 években egy, uh, egy, hát papíron is válható uh, egzisztenciális kifutáson, amikor uh, Hát igen, volt a 80-as évben is egy, de akkor most a 90 es éveket mondom, mert a műsor én említettem, hogy eléggé projektekből áll az életen, tehát kezdete van, célja van, befut. De az egyik nem feltűnő volt, hogy a többször is mondod, a ami azt jelenti, hogy a a, mondjam, a jó. Polgári, a jó dolgozó akkori elképzelések szerint ezt, ezt nem vetted különös. Hát a Moszkvatér akkor az egy, igen. Igen, akkor az egy a Moszkvatéri reggeli újságkihordó uh, társaság akkor az egy, uh, egy akadémia, aki volna mm -hmm. belőle, aki szabadságot keresett uh, egzisztencia kis mm -hmm. kötöttségek mellett, uh, a mellettem lévő kínai új tanult, még a felesége, és tovább, és így tovább, és így tovább. De ugorva akkor a előző kérdésre, vagy témára, a 90-es években egy játéktalálmányomat, és amiről most ne beszéljünk, mert akkor elvisz az idő, csak játéktalálmányomat elmenedzselgettem a világpiacra, azzal a kifutással, hogy, hogy egy japán multinacional színnek is exportáltam. Bedolgozom volt, alválkozom volt. Hát a Tiszai vegyi kombinát, egyik, a másik egy, egy, egy, egy textilgyár, uh -huh. plusz akik csomagolták. Magam egy játékot sem csináltam, csak megterveztem uh -huh. és megszerveztem, és tíz éven keresztül Nörbergben a játékvásáron, miközismert, ismertem mindig beszámol róla a sajtó, kiállítottam. És akkor ez uh, uh, itt is bejött egy civil szál, tehát amikor ez a dolog működött, akkor körülnéztem, hogy mi van Magyarországon a többi játékgyartóval, Szóval röviden alapítottunk egy magyar játékgyártók egyesületét, és mivel én voltam a kezdeményező, rámsült, hogy én voltam az elnöke. Mm. És akkor innentől kezdve, hogyha nyugatról jött Magyarországra valaki játékügyben, mondjuk a nőrbelgé vásárigazgatóságnak a, a, az embere, vagy a... Vagy, vagy, vagy hasonló, akkor a kamarán keresztül, vagy valamink keresztül engem találtak meg, engem hívtak meg a gundelbe, kicsit beszélgetni, tájékozódni a magyar játékgyártásról, vagy fel a várbeli terembe, és itt tovább. És ez csak azért mondom el, hogy a civilként sem nélkülöztem a, a, az ilyen polgári léthez tartozó rituális ez, ez, helyszíneket, szeánszokat és együttléteket, a jobbfajta ételek és italok megkóstolását, és így tovább. De azért, a, a, amiről jobban is téged, az még itt csak a harmadik part, nem? A mai napig ez így van? Ki Így, ki úgy, igen. de nem csináltam a statisztikát, de kétségkívül a harmadik part, amit 89-től adtam, Szerkesztettem egy hétfős, körülbelül hétfős, hát most hasra mondom, mondom mellett, hogy volt, hogy hatan és lehet, hogy volt, átlagosan hétfős szerkesztőséggel, persze mindannyian munkába. Ezt pont a rendszerváltáskor kezdtük, és éppen azért kezdtük, mert hogy akkor megnyílt a lehetősége, hogy, hogy komolyabb formába öntsük és hasábokba azokat a szellemi kereső tartalmakat, amit megpróbáltam labban összefoglalni, én egy holisztikus fűrutat terveztem csinálni, nem épp a közönség siker célkitűzésével, mert ez nehezebb olvasmányokat tartalmazott, és sikerült a 80-as évekbeli háttere miatt meginvitálni jó pár szellemi a képviselőit, akik önálló rovattal vagy egy-egy markán szerzővel jelen voltak a labban. Negy évente iránt meg a, a lap, az első szám talán mínusz 200 forint forinttal indult, négy évig iránt meg negyed évente, és hát a, a lap szerkesztő és főleg a lap főszerkesztő nemes feladatán kívül hát nálam maradt az a többi, amit kiadásnak hívunk, logisztikának hívunk, lapmenedzselésnek, értékesítés, láncolat szervezésének, előfizető nyilvántartásnak, és még mind sorolhatnám. Azt jelenti, hogy négy éven keresztül a rendszerváltás után a 80-as években féletett tartalékomat lassan feléltem, hogy egy idealista, holisztikus lapot ö, ö, ö, beleplántáljak a magyar szellemi életbe. És hát ezek a tartalékfelélések szerencsére nem vittek a csődbe, mert közben a játék, játék beindult, hogy éppen mikor elfogyott minden pénzem, akkor már tudtam exportálni a játékból, és akkor, <gül> akkor vissza, visszabillent a, a, az egyensúlyom. A, hát ez a, nagy szellemi kaland volt. négy én, Nekem az néha... Ennyi év után az érzésem, hogy mi nagyon sok olyan gondolatot szeretünk volna megosztani az emberekkel, amikor már ez tényleg, tényleg szabad volt, bár azért én és a barátaim is, azért ezt, ezt ennyire, ennyire nem húztunk határvonalat, hogy mikor szabad és mikor, nem, én sosem éreztem ennek a, a korlátját, akár mennyire szoktak ilyen rémtörténteket mondani a a kommunizmusról. Én szerintem ez, ez igazából hozzáállás kérdése. Hát csak annyit, hogy a partnak előzménye is volt. Hát Na. én akkor éppen már évek óta adtam ki a, a levlapot, uh -huh. amelyik 84-ben indult, és, és annyiban volt hivatalos, hogy alulra a végére FK2-s pont György oda volt írva, hogy van felelős kiadója. <gül> és vállaltam is a felelősséget de ez akkor egy akkre számított. Nem. Nem. Nem. Te nem volt e, engedélye, interi... nem, mert nem, nem mert a kis azt hitte, hogy a, a hazafias népfront a, a, a nézi el nekünk a lapkiadást, a hazafélyes névfront azt hitte, hogy a KISZ nézi el nekünk a nép a, a, a lapkiadást, egyébként pedig egy diák körlapjaként jelent meg, uh -huh. kisebb, aztán egy picit nagyobb példán száma, és ebből nőtt ki a harmadik part ennek a tevékenységéből. A harmadik part első számában, 82. első számában ott van a levlap a belső címlapon, ha, ha fel tudod otthon lapozni, biztos mm. fel tudod lapozni, és ott van az összevágva néhány, és, és abban voltak olyan témák, amik hát voltak, valamelyikért behívtak embert a rendőrségre. Mm. Nem engem érdekes módon, de be, be, behívták. Mm. A, vagy nem, hát akkoriban nem rendőrségnek hívták. Azt, amelyik politikai ügyekkel foglalkozott. Az, az egyik, az biztosan az ifjúságvédelmi osztály uh -huh. volt. Tudjuk, hogy már Arisztot, nem Aristoteles, hanem Szókratészt és azt hiszem az ifjúságvédelmi Igen. ügyében ítélték el. Igen. Szóval, amit tulajdonképpen én így visszatekintve, még a saját műsorunkba is, vagy a műsorainkba is ezt, ezt nyomon lehet követni, hogy annyiféle, hogy mondjam, világot jobbító, szemléletváltoztató, a többi gondolat és eszme van, amit mi annyira elméletileg járunk körül, hogy egy idő után én úgy érzem, mintha egy elefántson toronba maradnánk. Tehát ezek a régi, és most abszolút nem kritikával szeretném, illetve a kagylókört ugyanezt a ebben a cipőben van szerintem a mai napig, egy, egy szellemi hogy mondjam, egy értékes, kifejezetten értékes, de, de mégis sokszor egy elefántcsontoronynak tűnő hát, körben mozog, mert egyre kevesebb az... Tehát az, valahol, mintha hiányozna egy, egy lépcső a, a megvalósítható dolgok és az elméleti dolgok között. Mert akik, akik azt mondják, hogy na, lássunk neki, azok nagyon sokszor nem akarják tudni, hogy miért, hogyan nem akarják mondjuk, mondjuk a perspektívát szélesen nyitni, hanem, hanem az óruk előtt levő problémát akarják megoldani. Mi pedig hajlamosak vagyunk nagy perspektívákat és holisztikus összefüggéseket fölvázolni, de hát igen, szervezzük a dolgokat, de, de, de igazából kéne valaki, aki a másik oldalon hozzá tudja tenni a, a plusz aktív erejét. Te nem látsz egy ilyen különbséget, vagy csak a megint elméleti, elméleti eskedem szokás szerint? É, igen, de most. Van, van is benne igazság, ugyanakkor azért én ismerek embereket, és szerintem részben te magad is ide tartozol. Tehát, hogy csinálsz egy elméleti lapot, de közben egy jól és a értékrendeddel kompatibilis vállalkozásod volt, úgy, úgy tudom már. Na most barátaim csinálnak barátaim, a barátaim, csinálják, a barátaim között, csinálják, tehát Én is, miközben az idealista. Ilyen, hát nem időista, hiszen sokféle nézetet, tehát ne, nem, nem nézet, hanem ö, a magasabb emberi közösségi célkötődéseket szolgáló lapot próbáltam csinálni, amiről azt hittem, vagy azt véltem, vagy azt szándékoztam, hogy hát ö, jobbít ezen a kis magyar sorsa, vagy a világ sorsán, az, hogy összehozom párbeszéd helyzetbe hozom a, azokat az embereket, mert van valami mondani valója, gondolkodni valója. Ö, tehát ekközben a gyakorlati létszintjén ugye egy játékot kifejlesztettem, uh -huh. csináltam egy változást, ebből kereszt finanszíroztam a lapot, kimentem a világ, világpiacra, és maga a lapnak is a menedzserése. De ott nem kellett megküzdened a, azzal, hogy egy, egy, egy, egy víziót, vagy egy, egy, egy filozófiát hogyan is ültes át a gyakorlatba. Mert talán egy, a gondolat lehetett filozófiája, mondjuk egy találmányba bele lehet látni, meg ki tudja, mi minden van benne, de azért mégis egy kézzel fogható termék. É, igen. Igen. Értem a problémát, és milyen jó lenne valami frappánsan összefoglalni, hogy mit is gondolok erről, akkor nem frappánsan. Tehát azt hiszem, hogy a, az emelteknek idáig legalábbis az emberiség történetébe nem tett jó ha gyakorlatra váltották őket. Legalábbis eh, tudsz most egy olyat mondani, amelyik a gyakorlatra váltás során nem fordult ki. Eh, nem tudok, hogy mondani. A, nem, a, nem de a következőnek jó elesülnie. Nem fordult ki. Tehát én azt gondolom, hogy a, a mi emberi eléggé véges tudásunk, vagyis nagyon véges tudásunk, és az elméleteink, hát azok csak olyan nagyon szörmentén piszkálják a valóságot. Tulajdonképpen tudok olyat mondani. Csak nem, nem, egy, nem társadalomra vonatkozhatóak, alak, hanem egy-egy csoport néha meg tudja ezt valósítani. Tehát én vannak olyanok, legyen igen. az egy vallási csoport, vagy egy... -egy Ök Ökológiában dolgozó valaki. Vannak, akik, akik egy bizonyos körben képesek megvalósítani, és ott, ott, ott meg tudják valósítani azt a, az együttműködést, a demokráciát, a kölcsönösséget, a megosztást, a, a távlatosságot. Igen, tehát vannak ilyen, nem, nem kevés ilyen emberi csoport próbálkozás. De politikai téren te, ennek nem látom te, a nyomát. Hát igen, azt, azt igen. elfejthetjük. Te talán nem tudod, de én a 80-as évek közepén, hát egy ideig én voltam a kommunakutató. Igen. Magyarországon, igen, sok rá. Én meg kommunában éltem? Igen, tehát ö, ö, sőt magát a, a uh -huh. gondolatot is, a, a kollektív ház együttélés, élés, a, uh -huh. ezt ö, hát nekem volt alkalmam propagálni annyira, hogy a, az illetési egy hosszú riportot a Népszabadságban kollektív házzal, a, a 80-as évek közepén uh -huh. vagyunk, tehát a, a, akkor a kommunatéma, a szocializmus keretei között, mint közösségi társadalom között teljes mértékben kulturális tabu volt. És ez a tabut sikerült megdönteni és bevinni a témát a, a közmédiába, az akkori sajtóba. És, és De azért a arra emlékszem. És kicsikét kutak, igen. Mi a barátainkkal ilyen elvonultunk. Tanyára, és ott próbáltunk valamit csinálni, ráadásul még hozzá ilyen jóga elvek alapján, tehát ott még a, az a vallási, vagy spirituális vonal is ugye borzolhatta a kedélyeket. És meglátogattak. Mindig meglátogattak, de tulajdonképpen meg kell mondanom, hogy nagy nyomot nem hagyott bennünk, hanem, ha jó, elvették az útlevelet, meg ilyesmi, de hát ez Okay. Mi is mindig ezerszer elmondtunk, hogy azokat a gumi ugye, szabályokat ismételgették, hogy a közérdeket sért a a Tíz évig, tíz évig én is mindig ezt kaptam. Ha? Igen. De közben például, elmentünk a Szegedre, megkaptam a kis határát lépőt, és azzal utazhattam. Aha, aha. Amit természetesen aztán, amikor rájöttek, mondjuk öt év múlva, azt is elvették, de nem is ez a lényeg. hanem az kis a lényeg... volt a szó, hogy most utvasi időszakban, igen. igen. De ö, tulajdonképpen az érdekes az, hogy ezekben a, a 80-as évek elején mi akkor például érdeklődtünk nagyon, hogy biotermeléssel foglalkozzunk, meg kell mondani, mai napig nem jutottunk idáig mi el, mert mi, mert mi nem értünk hozzá, tudod? De, de a biokultúra a klubben egészen de szép. De egy csomó ember rá, de akkor milyen úttörő, a gondolatnak egyfajta úttörői lehetünk, olyannyira, mm. hogy erről például írtak újságok. Igen, igen. Tehát, tehát én is emlékszem, hogy, tudom én, képes újság, meg nem tudom, akkor ismerkedtem meg a, a Kulin Rével, és lett jó barátunk, mm -hmm, és mm -hmm. valamelyik ilyennél dolgozott, aki nagy biokertész egyébként és, és tehát éreztem, hogy van egy nagyon támogató közeg. Mi akkor ezt nem érzékeltük, hogy a hatalom vagy az állam részéről ez mennyire érdekes. Hát bizonyos dolgokra tudtuk, hogy azt, azt nem szeretik. Mondjuk külföldről nyomtatott könyveket, meg mit tudom, ilyesmit az, azokra, azokat nem szeretik. Igen. Amiket persze csináltunk, mondom be, egy, kár, egy fél autónyit hoztam be, egy hónapos kinti utamnök, először kiengedtek, és, és Bécsben a, a, a érkezés előtt a, néhány órán keresztül szimpatiasan rendeztem az autómat. A, a, az útközben felszedett, abszolút lényegtven kulturális magazinok, kiadványok, programok tömkelegével összekevertem. Ilyen, az addig gondosan rendben És autón? ezt valamennyire a, a, a hát használzóknik és egyéb Szóval mm. egy igen eredetlen fiatalember egy hónapig elkoszroldott autójának a látványképét a ladámba létrehoztam, mm. és ez elég volt hozzá, mm. hogy benézzenek, és utána incsenek, hogy menjen tovább, és így akkor behoztam a határon mm. azt az irodalmat, amit utána, 85-ben vagyunk, utána országosan a levlapon keresztül hirdetve kölcsönöztem, és kölcsönözhető mm. volt tőlem mm. a behozott kommunal mm. zöld mozgalmi, de teszem azt könyv, amiből még fejezeteket le is fordítottunk a otthonszülés témájában, amerikai mm. kézikönyv, meg, meg, meg hasonló, hasonló mm. dolgok. Csak megnyomtál egy gombot el De ez, ez nagyon érti. jó, mert, mert ez megint egy, felhozott egy, egy gondolatot. Ugye mi nagyon rá vagyunk állva, és az utols, utóbbi éveknek ez is a, hogy mondjam, a a, a, a fő vonulat, hogy civil, civil, civilek, civil szervezetben próbáljanak civil megmozdulásokat tenni. És hát én nem látom körületed a civil szervezetet azóta sem, meg talán közbe se, bár a Budapest Klub körül majdnem volt, hogy csináltunk egy civil szervezetet, de de tulajdonképpen egy önfenszámoló tevékenységet hajtottunk inkább végre ezzel kapcsolatban. De a lényeg az, hogy hogy én nekem mindig volt egy olyan érzésem, hogy nem tehát az a szervezetre adott esetben szükség lehet. De az embernek van egy hozzáállása, amitől civil lesz, és ez a fontos. És, és hát te is azt mutatod nekem, és visszagondolok, hát azért tényleg voltak még más embereik is, akik, akik nem vártak arra, hogy ez meg legyen szervezve, hanem átsempészték a könyveket, vagy, vagy mi is csináltunk a, a, mi a belvárosi műlődési házban olyan programokat, ahol később a polák Laci, aki akkor volt az igazgató, akit a játékok kapcsán esetleg te ismersz, nem ugriban a neved, Mert ő meg, mm -hmm. ő meg a játék társaságnak volt valami mm -hmm. nagy létrehívója. De utána út, mondta, hogy mennyit tartott a hátát, amikor jöttek a, a, a, a, a, ezek a fakabátos, vagy ezek ilyen bőrkabátosok, akiket én nem is vettem észre. Aha. A... De mi voltak jó a emberek, a... akik. Mi lenne, ha ugranánk, hogy megpróbálnak megfogalmazni, Te, tehát ami itt és most valakinek valami haszonnal, közvetlenül ilyen, ilyen, most ilyen haszonelvű rohamom van belül, hogy, hogy mikor éppen, nem, nem tudom, hogy kik hallgatnak, valamiért. Te szeretnéd az embereket, hogy mondjam, felelkesíteni valamire? Valamikor, szem, valamikor szerettem volna, igen. Valamikor szerettem volna, most már sokkal skeptikusabb vagyok, de nem szeretek rombolni, úgyhogy ilyen skeptikus és negatív tapasztalatokról nem fogok részletesen beszélni. De beszámolni. nem mindig ez a naív elképzelés van, hogy, hogy, hogy, hogy rá tudok Tehát... egy gondolatra, rá tudok hangolni esetleg embereket, mm -hmm. és akkor az ők megtalálják azt, hogy hú, hát ez, ez nagyon klassz, ezért ez, tényleg valamit mm -hmm. csinálni kéne. Hát akkor most így, így elvontan hirtelen, én azt gondolom, hogy a mi emberek a saját lehetőségeinket az életünkben, igen, csekély mértékben aknázzuk ki. Hát tudjuk az agyról, most én a százalékot nem mm. idézem, hogy az agy kapacitásunknak is csak 10 százalékát, de egyébként az emberi léz színességének, sokoldalúságának, a lehetséges szerepeknek nagyon szűk skáláján mozog többnyire, mozgunk többnyire, és mondjuk én, ha az életemben Valamit értékesnek tartok, hogy ez, ezen, a, ezen a skálán, egy, egy, vagy ezen a egy-két egy oktávot be, sikerült bejátszani. Érdekes, hogy a naplomban, tizenéves koromban valahol leírtam, most már emlékszem, kettő vagy három ember életét legalább szeretném élni. Most így 60 után azt mondhatom, hogy ezt a programot túl teljesítettem, túl teljesítettem és nem, nem önmagában azért, mert, mert lobogni akartam, és lobogtatni akartam, hanem mert Egyszerűen a, a létezés kalandja, az ember létezés kalandja és csodája, az, az beszippantotta az élekvözésemet, és nem hagyta magamat, és ha valaki, valakinek bármit tanácsolhatok, hogy ne hagyja magát el, elkábítani, elaltatni, el... el, el Ká, aki így jut eszembe a maugli szímű könyvből, aki a Magulit elbűvölte a tekintetével. Most nagyon sok ilyen elbűvölő és megmerevítő és akár el el elaltató hatás éri az embert. Gyerekkorától, akár ha szerencsétlen, akkor a szüleitől, ha azt megúszta, akkor az iskolától, eh, ha azt is megúszta, ez is kevesen olyan, meg, a félelemmel akkor félelemmel a, a, a, meg az ember, Igen, nem? igen, akkor a munkahelyi társadalom hmm. most már a versenyszféra, hogy, Tehát, eh, eh, ha csak megóv, meg, meg tudná óvni aki meg tudja óvni magát ezen hatások egy eh, eh, részétől, vagy egy nagy részétől, eh, annak, annak kinyílnak az élet lehetőségei. Kinyílnak az élet lehetőségei, és az élet lehetőségei, akinek kinyílnak, arról azt gondolom, hogy az az lehet, hogy nem rögtön első lépésben, de valamikor rájön arra, hogy, hogy, hogy ezt megoszt. Tehát ennek igazából az adja a élményét, amikor megoszthatod ennek az örömét. Tehát ráébreszthetsz másokat, és az élet lehetőségeire kitágíthatod ezt, ezt az univerzumot. Most így próbál Jó lenne, hogy ez leszűrt uh -huh. lenne, egyáltalán nem leszűrt. Zavaros, most csak rögtön zön, de visszatérve a kérdésedre, tehát amikor más lobogtatásáról van szó, akkor én a lehetőségekre való ráébresztésre gondolok. Mert vissza is kaptuk a szót. Demokrácia Most című műsor Bányai Géza, civil rádió, és ma Redgyörrel beszélgetünk. És hát közben is beszélgettünk, talán az utolsó félmondatot még hallhatták is. Ott hagytuk abba, hogy azt mondtad, hogy, hogy te úgy érzed, hogy az ember ...nek tulajdonképpen, hogy mondjam, van szabadsága arra, hogy a saját sorsát alakítsa. Most én így fordítom le magamban. De rögtön eszembe jutott, hogy hát azért egy csomó embert ismerek, aki, aki nem mer változtatni. Tehát ha, ha és nem is könnyű hozzáférkőzni, hogy hogyan segítsek neki. Az egy külön tudomány, amit még meg kell tanulni, hiszen amikor úgy megpróbálok valakinek segítenek, akkor sokszor ő, ő inkább tiltakozik, vagy erőszakosnak érzi azt a közeledést, hogy miért akarom rákényszeríteni valamire, amikor ő abban a saját félelmeiben, korlátaiban, ismerős életben, hát biztonságban, jobban biztonságban érzi magát, mint az, hogy az egyébként meglevő tehetségét és lehetőségeit bátran kihasználja, úgyhogy hát csinál egy, egy nagy frakkot, hisz az élet, bármelyik percébe ezt megtehetni egyébként. Igen. Te így nem soha foglalkoztál fel így emberekkel? Tudom, hogy a feleséged az igen. Um. Én csak ö, mellékesen baráti ismeretségi körben azt hiszem beszélgetésekben, de tudatosan, és, és hát professzorisa meg egyáltalán nem. Viszont a feleségemmel, és az ő, ő lelki gondozói munkájával kapcsolatban áttételes módon, miről ezeket sokszor megbeszéltük, ö, ö, hát van, van fogalmam, hogy miről van szó, Van fogalmam, hogy mennyire, mennyire nehéz ö, az embernek ö, a rárakódott E, e, hát kötelékeket e, lerázni, vagy, vagy, vagy felszakítani. Használtunk egy képet egymás között, a, aki olvasta a Gulliver a emlékszik arra a képre, hogy a, a Gulliver lekötözve, e, amikor a, e, kivetődött, ott vannak a kis, sok millió kis e, e, szállal lekötözve szölöpökkel a, a parton, és körülötte a törp, e, kicsik, és a szocializációs folyamataink a szüleink hatása, iskola hatása. Amikor elérünk abba a korba, ahonnantól kezdünk felelőssé válni magunkért 10 éves-20 éves korban, akkor. Sok millió ilyen kis szál uh -huh. tart minket már vissza, és, és van, aki úgy éli le az életét, hogy ezeket sosem mer igazából megrántani. Ugyanis, ha megrántja, hogy a karókat kihúzza, akár a karját, akár a lábát, akkor ez ahova kötözve van, ott, ott is fáj neki. Tehát uh -huh. ez mindenképpen. Még az a sok tehát kis szál együtt, kitesz egy erős Nagy, Nagyon erős uh -huh. tud lenni ez a kötél. Ha olyanok a körülményei, a családi körülményei, a szokások, a szűkebb társadalmi akkor ezt naponta újra erősítik, vagy újra fonják ezeket, uh -huh. ezeket a köteleket, de én inkább most azt hangsúlyoznám, hogy, hogy elszakítani, elszakítani fá, fá, fájó érzés. Uh -huh. És de mert... akkor ez azt is hogy a fordulat az, az inkább behetva te... mindként? Hát, ha átmegyünk erre, akkor igen, azt, azt mondom. Tehát itt a szünetben már elmítettem, hogy én az első nagy életkorszakomat azt ilyen kifelé világ világmegváltó projektekben. Tizenéves koromban úgy éreztem, és azt most ne nyugodtan a hallgató, hogy hát ez a világ nincsen rendben, gyorsan rendbe kell rakni, aztán nyugodtan hátradó hát az ember, és életi a saját életet. És neki nekiálltam, hogy akkor itt ezt rendbe kell rakni. És hát aztán bele az ember, és rájön, hogy jóval több probléma van, ami működőnek látszik, az sem működő, az, a, a személyes életekben, a társadalom, stb. A többi, stb. A többi folyamatokban. És ez politikai rendszertől függetlenül, amerikaiként, magyarként, vagy kongói állampolgárként, anyagi szüléttől függetlenül nincsenek a dolgok rendben. Hát hamvas Bilát olvasva azt mondhatom, nem is lesznek úgy egy hamar rendben. Ő ö, valahol írja, hogy ö, ö, már korán felfedezte azt a nagy takarítás hangulatot, ami a világban van, hogy mindig ö, ö, nagy takarítás folyik, és mi egyre nagyobb por és rendetlenség uh -huh. van. Tehát én bizonyos értelemben a saját projektjeim és ügyeimmel ilyen nagy takarításokat kezdtem magam is. Magam is és ö, sok évtizednek kellett eltelni ahhoz, és 2000-hez közeledve, nem azért már 2000, de valahogy úgy hozta az élet, hogy, hogy egyszer csak tudatosan teljesen beforduljak a, nem a magam, hanem a szűk intim szférába, és ez gyakorlatilag egy párkapcsolatnak, egy új párkapcsolatnak a világát jelenti, a mostani feleségemmel, akivel megéltem azt, és ez nagyon fontos volt, hogy Rászántuk azt a nagyon sok időt. Nem, nem ismerem megmondani, hogy hány ezer órát. Sétáltunk végig Dunapartigáton és beszélgettünk. És hány hétvégét, és sírtunk, és nevettünk, és katarzisokon mentünk keresztül. Aminek eredményeként. Ö, ö, tehát látszólag elfordulva a külső társadalmi hasznos tevékenységtől, ott piszmogtunk magunkkal, vagy én is magammal piszmoktam, az én ismeretsei köröm azt hihette, hogy eltűntem, belehabarodtam egy, -egy, -egy nő szemébe, és erről nem tudni és gyakorlatilag ebben a folyamatban mind a ketten új, újjá születtünk. Újjá születtünk egy olyan új életkorszakra, hogy megint képesek vagyunk kifelé fordulni, ajándékozni figyelmet, a leg, legértékesebbet. Ugye a, a gyerekek nem, nem tudják, azt hiszik, hogy majd meg kell, tehát hogy, hogy miféle értékek vannak, de, de a, a másik figyelmét megkapni, vagy a másiknak figyelmet ajándékozni, hogy igazán fordulni hozzá is, uh -huh. és, és hallgatni. Na, tehát... Így lett a feleségem a grafikus stúdió üzletasszonyból lelki gondozó kórházban, balesetesek mellett, haldoklók mellett, később öreg otthonában, krízisben, stb. stb. stb. amit én követtem mellette, olyan értelemben, hogy ezeket a, a, a nehéz eseteket én vele átéltem és átbeszélgettem. De te közvetlenül nem, nem vettem. De neked ugott Bocsánat, egy... de hát igen. most igen. Hát egy pár jó, akkor most bevallom, néhány szilveszterünk az úgy zajlott, hogy mi kará szilveszter délutánján kimentünk a párommal az öregek otthonába, akit mindenki ott hagyott, csak a magyarul a, fű, a fűtőt hagyták, csak ott mindenki elment új évet ünnepelni, és hát az emberek ilyenkor, karácsonykor, meg szilveszterkor, hát ki, ki mikor, eh, akkor, akik ott vannak, eh, és hát a, az utolsó kap előtt áll az életük, eh, retteltesen nehéz időszak. Szóval kimentünk, és mi csináltunk egy szilveszteri bulit eh, velük, nem éjfélig, hanem eljátszottuk velük az éjfél 9-kor, na és azt jöttünk haza e, e, Mária Remetéről e, e, ide, e, Új-Budára, új hogy a saját szélvesztelénket megilljük, és hát ilyen volt legalább négy-öt éven keresztül. És hasonlóképpen a karácsonyi ebéd bent az otthonba, és hát ezekben is részt vettem, töltögettem a bort az öregeknek a feleségemmel, e, jó kívánságokat adtam, és e, be, be, partner voltam benne. Ennek volt, ebben volt egy olyan dolog, amivel, hogy mondjam, mondjuk az elején nehezebb volt, és később valahogy ö, ki bontakozott, vagy ki tudtál benne bontakozni jobban? Ö, Hán... Nem, nem, ugyanis azáltal, hogy mi végigjártuk az egymás megismerés, és nagyon, nagyon aláhúzom ezáltal az ön megismerésnek egy mélyebb köreit, Kifelé ez semmi gondot nem jelentett számra, teljesen te oldottan, te teljesen oldottan és, és gátlás nélkül. Ez, ez, ez most valaki lefolytatja, hogy gártásra, hogy nem. Tehát oldottan, és akivel találkoztam, ahol, a, annak megfelelő gesztussal, ugye, mert valakihez e, egy sokkal finomabb e, közelítéssel lehet e, figyelmet ajándékozni, mert különben megijedne tőled, e, másval meg nem tudom, mint hátba kell veregetni. És uh -huh. e, ezután a belső átalakulás és folyamat után, amit korábban sosem tudtam, hogy igazából hol van a határ, ami az optimális uh -huh. ahhoz, hogy két ember találkozzon, azt ezután ö, esetek többségében elégig könnyen el, ö, eltaláltam. Ezt receptként tudod ajánlani valahogy? Tehát mondjuk azt mondom, hogy én, ezt, én meg akarom én is ezt tanulni, vagy tapasztalni. Látsz ilyen lehetőséget? Ö, hát ö, én csak azt tudom, hogy, a, hogy a, ö, az önismereti út amelyik uh, uh, itt egy párkapcsolaton keresztül érlelte ezt meg. Ezt egyszerűen a felszínre dobta, és ez mint ajándék az ölőnkbe hullott ez a, ez, a, ez a képesség. Tehát nem, ez egy varázslat volt. Hogy? Akkor ezt keresnünk kell. Ezt keresnék kell, igen, ez egy varázslat volt, és csoda. Köszönöm szépen, ma Mórer Györ volt a vendégünk, két hét múlva megint, tehát egy hét múlva lesz megint demokrácia most, Péterfi Ferenccel, és két hét múlva pedig ismét velem. Minden jót! Köszönöm!